Ми не можемо назвати більше десятка прозаїків, які працюють у цьому жанрі на високому і серйозному професійному рівні. Павло Загребельний, Роман Іваничук, Роман Федрів, Валерій Шевчук, Володимир Малик – тому той річ, очевидно, що історична тема, як ніяка інша, каверзна. Не кожен до неї підступиться – а коли підійде, магічна її таїна не кожному відкриється. Роман Іваничук заглибив свій письменницький талант в історію, як пристрасний сучасник, мислитель, який дошукується джерел духовної краси і неопалимої віри нашого народу в його найсвятіші ідеали – осяйні духом братерства з іншими народами. Над першим своїм історичним романом «Мальви» 1968 рік. Іваничук працював довго. Він побував у Туреччині, кілька разів їздив до Криму, де педантично вивчав історичні документи, досконало знав епоху того часу. Роман вийшов у журналі, в серії романи і повісті та окремою книжкою. Він не залежувався на полицях книжкових магазинів. І все ж доля Мальв склалася непросто. Спершу твір був зустрінутий у пресі багатьма схвальними рецензіями. Він став одним з найчитабельніших романів року. Звісно, про Мальви можна було сперечатися. Твір викликав і полемічні пристрасті, що треба вважати цілком природним, навіть коли йдеться про безперечно талановиту річ. Добре, що сьогодні ми культивуємо саме такий підхід і до видатних творів. Одначе дискусії тоді не вийшло, бо кілька різких виступів критики поставили під сумнів не окремі недогляди автора, а й весь його задум. Це було і гірко, і несправедливо. Роман Іваничук пережив цю несправедливість, вірячи, що час найчесніший суддя, і працював далі. З'явилася й оповість «Місто» 1977 рік, де він повернувся до сучасної теми, до життя буднів сьогоднішнього Прикарпатського містечка за яким, звісно, бачимо рідну йому коломею. У повісті ожили колоритні, відтворні з любов'ю та м'якою лукавою іронією характери, ситуації, морально-етичний клімат містечка, яке пам'ятає про свої минулі культурні традиції, але не завжди вдало їх продовжує. У місті багато спостережень багато ненав'язливого гумору, іронії. Відчувається міцна рука талановитого прозаїка, але й відчувається, що в цих сюжетних рамках автор відійсно хист його працює в сили. А тим часом готувалося перекладне видання «Мальв» у Москві. Автор працював над ним, враховував виважені, слушні зауваження – і критиків, і читачів, і фахівців-істориків. Роман двома виданнями пішов до всесоюзного читача, а зараз займає своє місце в тритомнику письменника. Мальви присвячені одній з найскладніших, але найблагородніших тем, які звучать актуально і сьогодні, коли ми думаємо, про моральне і духовне здоров'я нашого народу, тема патріотизму і збереження людської гідності. Лише така людина повноцінна, лише вона може мати сьогодні статус справжнього громадянина і брати на себе відповідальність за те, що відбувається і в його власній душі, і в його власному домі, і в державі, і усьому світі витоки цих неперебутніх рис Роман Іваничук шукає в глибинних надрах простолюду